Так Леон воркотів і спльовував дорогою. Йому аж тепер стало розумно, чому прочі багачі уникають Германа, нерадо бувають в його домі і, крім торгових та грошових, не мають з ним ніяких зносин. Але все-таки прикро було Леонові, що так сталося. Жаль, йому було тих блискучих надій і планів, котрими недавно і сам упивався. Та тільки ж голова його плідна була на такі плани, а коли розпався один, він недовго жалував за ним, але швидко хапався другого. І тепер він живо покинув недавні мрії і старався вжитися в ту, -ту думку, що працювати йому надалі не у спілці з Германом, але самому, без Германа або й проти Германа. Против. а, -а, -а думав він, до того, певно, незадовго в силу їм й сам Герман, буде тепер старався ще більше шкодити мені. Леон і сам не знав, для чого це видалось йому конечним, щоб Герман тепер мусив ворогувати з ним. Він і сам перед собою не був би одверто признався до того, що перекидає на Германа свою думку, що в серці його закипає якась дика неприязнь до Германа за образу, дізнану в його домі, за обалення його блискучих планів. Леон і сам собі не признавався, що це він іменно рад би був тепер шкодити Германові, показати йому свою силу. Навчити його розуму. Він не входив в причини, але вдумувався тільки в саму боротьбу. Старався наперед представити собі її тисячні случайності, підходи, невдачі, щоб завчасу проти них забезпечитися, щоб Германовів поперек дороги навести як можна більше завад і некорисних обставин. І в міру того, як хід його ставався повільніший, він чим раз глибше затоплювався в свої думки, чим раз тяжчі, невдачі і страти наводив на Германа, укорівав того товстенького, спокійного, мов муромовведеного багача, наводив на нього тривогу, аж в кінці, перед самим входом додому, Обалив його зовсім і враз з його скаженою жінкою вигнав з посліднього закутка з дому на Бориславськім тракті. «А, так вам треба!» – шепнув він, немов радуючись їх розпуці, аби й знала чарівниця, як мені видряпувати очі. В той самий час, коли Леон, затоплений в своїх мріях, радувався з упадку дому Гольдкремерів і забирався до обрахування користей, які спадуть на нього з тої великої побіди, Герман сам в кариті вихром і мчав вулицями Дрогобича на Стрийський тракт. Він був іще зовсім блідий лицем, Хвиля від хвилі почував якийсь холод за спиною і легку дрож в тілі, а в голові його думки мутились і перевертались, мов вода на млиновім колесі. Нещастя впало на нього так несподівано, та ще й нещастя таке дивне та непрослідиме, що він в кінці порішив не думати нічогісінько і ждати терпеливо, що з того всього вийде. Він постановив собі пробути кілька днів у Львові і ужити всіх можливих способів, щоб винайти сина і вияснити всю правду, чому і куди він пропав. За кілька днів він мусив їхати до Відня, куди його один торговий приятель телеграмом зазвав для злагодження важного діла, тикаючого нафтового промислу у Бориславі. Коли б, отже, в тих кількох днях не вдалося йому у Львові добитися свого, то він рішив лишити справу в руках поліції, а сам таки їхати до Відня. Правда, жінка не казала йому вертати без сина, живого чи мертвого, а уїзді їзді до Відня в нафтових ділах вона й чути не хотіла. Але що жінка розуміє? Або ж то вона знає, що Герман хоч буде сам у Львові, а Готліба може й не відшукати, а гроші й без нього своє зроблять, коли ще можна щось зробити. А в Відні йому бути конче треба, там діло без нього не піде. Таке роздумував Герман, котячись у кариті, бистро гостинцем до стрия. Хвиляста підгірська околиця пересувалась перед ним, не лишаючи в душі його ніякого сліду. Він ж нетерпеливо, коли перед ним забіліються вежі стрия. Його нудили безконечні ряди беріз та рябин, посаджені по обох боках гостинця. Він звільно почав успокоюватися, хитатися від одної стінки карити до другої, а в кінці, прилягши лицем до подушки, заснув.